mtazamaji wa Esther TV. Karibu katika chaneli yetu. Tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hi leo nakuletea historia ya mkoa wa Songwe. Mkoa wa Songwe ni miongoni mwa mikoa inayopatikana nchini Tanzania yenye post code number 54100. Ukiomemegwa kutoka ule wa Mbeya mnamo mwaka 2016. Na, na makao makuu ya mkoa huu hili hapo Asili ya jina Songwe. Songwe ni jina la mito miwili ya Tanzania. Mmoja uko katika mkoa wa Mbeya, mwingine upo katika mkoa wa Songwe. Mto ni mpaka kati ya Tanzania na Malawi. Tabia yake ya kubadilisha badilisha mwendo imesubishi matatizo kati ya nchi jirani kwa sababu mashamba ya watu yamepatikana mara upande mmoja na mara upande mwingine wa mpaka kimataifa kuanzishwa kwa mkoa wa Songwe Songwe inaundwa kutoka mkoani Mbeya baada ya serikali ya awamu ya nne iliyokuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kutangaza kuanza mchakato wa uanzishaji wa mkoa na wilaya mpya mnamo tarehe nane Oktoba 2015. Baada ya hapo mrithi wake Dr. Johni Pombe Magufuli alitangaza kuanzishwa rasmi kwa mkoa wa Songwe kwenye gazeti la serikali lenye namba 461 mnamo tarehe tisa Januari sita geografia. Mkoa wa Songwe una eneo takribani kilomita za mraba 27598.9 Songwe imewekwa katika latitudo sabini na 90 36 kusini mwa ikweta. na 320 330 moja mashariki mwa meridiani ya Greenwich Kwa upande wa kusini inapakana na Malawi na Zambia Mikoa ya Rukwa na Katavi upande wa magharibi Lakini ni tabora upande wa kaskazini na mbea upande wa mashariki pia imepakana na ziwa Rukwa upande wa magharibi na ndio chazo kikubwa cha maji mkoani humo. Na kawaida ya ukanda wa troniki kwenye miguu mirefu ya pande zote mbili za magharibi na kaskazini za bonde la Ufa kutoka kaskazini mwezi wa Nyasa chini ya bonde la Ufa watu hupitia msimu wa joto kutoka mapema Septemba hadi mwishoni mwa Aprili na msimu wa baridi kutoka Mei hadi mwishoni mwa agasti. joto la juu zaidi kufikia nyuzi joto 25 katika nyanda za chini kuzunguka Ziwa Rukwa songwe na momba ni nyuzi joto 16 katika minuko ya mbozi, tunduma na ilenje utawala kabla ya uhuru mkoa wa Songwe ulikuwa ukitawaliwa na machifu wa kimila wakiweza kumwabudu Mungu wao kwa kutambika katika milima na kuongoza watu wao katika utawala wa kimila lakini baada ya uhuru utawala ulibadilika na kuwa utawala wa kiserikali ukiongozwa na mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya na viongozi wengine wakishirikiana na serikali kuu kwa ajili ya kuwaletea wananchi wa Songwe maendeleo na kutatua kero zao lakini pia na kuwa ongoza wilaya kuna wilaya zipatazo nne katika mkoa wa Songwe ambazo ni wilaya Mbozi, wilaya Momba, wilaya ya Ilenje na wilaya ya Songwe mkoa juni mkoa huu una halmashauri zipatazo tano ambazo ni halmashauri ya Tunduma, halmashauri ya Ilenje, halmashauri ya Mbozi, halmashauri ya Momba na halmashauri ya Songwe makabila Makabila yanayotawala katika mkoa wa Songwe ni pamoja na Nyiha, nyamwanga, bungu, na ndali. Lakini pia kutokana na maendeleo ya mwingiliano wa shughuli za uchumi, yapo makabila mbalimbali yaliongezeka na kufanya mwingiliano wa makabila kuwa mkubwa dini kwa upande wa dini mkoa wa Songwe una dini aina mbalimbali kama vile dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu lakini pia wapo ambao wanatumia matambiko kwa ajili ya kumumba Mungu wao ikiwa ni dini ya tatu katika mkoa huu na watu hao humabudu Mungu katika nyumba zao za ibada ikiwa ni pamoja na misikiti na makanisa lakini upande wa wale wanaoabudu miungu huwa wanaenda kuabudu katika mlima Kwimba ambao hutumika kwa ajili ya matambiko Elimu katika mkoa wa Songwe kuna shule mbalimbali mbali. ambazo zinawafanya wananchi wa mkoa huu kujipatia elimu na kuondokana na ujinga lakini kuwa na maendeleo katika sekta ya elimu katika mkoa wa Songwe lengo kuu ni kusaidia ama kuwezesha utoaji wa huduma za uendeshaji wa elimu ikijumuisha usimamizi wa elimu ya awali msingi sekondari elimu ya watu wazima na miongoni mwa shule zilizopo katika mkoa wa Songwe ni pamoja na James Sangu Girls Secondary Wiza High School na nyingine zonyo uchumi idadi kubwa ya watu wanajishughulisha na kilimo ufugaji na uvuvi wachache ni wafanya na wafugaji kutoka ardhi ya Wasukuma na Wamasai iliyosambazwa hata kwenye uchumi wa mkoa huo mazao yanayolimwa ni pamoja na mpunga mahindi kahawa simsim alizeti maharage na mtama Barabara kuu Tazam na reli ya Tazara zinapita viwawa na tunduma upande wa kusini mwa mkoa wa Songwe. Tazam inahusu barabara kuu ya Tanzania-Zambia. Wakati Tazara inahusu mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia. Iliokamilika mnamo mwaka tano. ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo na watu wengi kati ya nchi hizo mbili kwa msaada wa serikali ya China. Utalii. Mkoa wa Songwe una vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vinaupamba mkoa huo. Na miongoni mwa vituo hivyo ni pamoja na Mlima Kwimba. Mlima huu huwa unatumiika kwa shughuli za matambiko. Maombi yao huwa ni kwa ajili ya kuomba mvua na kuepushiwa hali ya magonjwa. Mara nyingi maombi haya hufanyika kuanzia kipindi cha mwezi wa nane hadi mwezi wa kumi Mlima huu unategemewa kwa shughuli za matambiko na mikoa minne ambayo ni mbeya, Sumbawanga, Iringa na Songwe. Katika eneo la mlima kuna pango maji ambayo hayakauki wala hayaongezeki, Vyungu ndani ya pango hilo na kuna wanyama wa ajabu katika eneo la mlima kuna lugha ambayo huwe inatumika hasa katika shughuli za matambiko na hivyo kuwa kivutio kimoja wapo katika mkoa wa Songwe uwepo wa hifadhi ya Chogangiri Kinambo Ni kivutio kingine ambacho upamba mkoa wa Songwe lakini hifadhi hii iko eneo la milima ya miwanga ambayo ipo chini ya hifadhi ya kijiji lakini lipo jiwe lenye nyayo za nyati juu Jiwe lenyewe lipo katika ya kitongoji cha Mjelwa. Jiwe lenye umbo mfano wa tembo aliyelala. jiwe hili pia lipo katikati ya kijiji cha Kapalala na udishe. Historia yake ni kwamba wazee wa zamani na wakoloni walikuwa wanalitumia jiwe hilo kwa ajili ya kunolea mikuki hasa paleo ilipokuwa katika vita ya kabila na kabila mlima ilomwa inasemekana kwamba katika mlima huu kuna dhahabu lakini hazihamishiki na pia wakoloni waliweka alama ya chuma juu ya mlima eneo la daraja kuna nyumba ndogo ambayo huwa inatumika kwa ajili ya shughuli za matambiko kabla ya kwenda mlima kuimba na hivi ndivyo vivutio ambavyo vinapatikana katika mkoa Songwe Binabu upamba mkoa huu na hii ndio historia ya mkoa wa Songwe inayopatikana nchini Tanzania. Historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina safiri.